Lista 29. Istoria culturii și civilizației de Ovidiu Drâmba. Volumul 1, pagina 321. Literatura. În literatură, domeniul în care mai târziu Persia islamică își va aduce marea contribuție la tezaurul culturii universale, prima capodoperă este Avesta. Nota 1. Cuvânt care înseamnă știință, cunoaștere, derivat asemenea cuvântului veda dintr-o rădăcină indo-europeană, vid. Către sfârșitul secolului XVIII, europenii au adăugat titlului prefixul zent, care înseamnă comentarii, deci un ne nemotivat. Închei nota. Este carta sacră a străvechilor perși atribuită însă lui Zoroastru, datând din epoca Hemenidă, dar redactată sub sasanism cuprindea inițial 21 de cărți, din care au rămas una singură completă plus alte patru incomplete. Materia aveste este variată, texte liturgice, cuvântările lui Zaratustra, texte teologice de legislație, de morală, rugăciuni pentru diferite ocazii, fragmente de legende, o profeție asupra sfârșitului lumii, precum și 21 de psalmi. Pe lângă importanța sa documentară, fundamentală pentru religia, cultura și civilizația persană antică, Avesta are și o valoare literară, tocmai prin acești psalmi care amintesc poezia vedelor. Reacția națională persană, care a caracterizat perioada sa sanidă, a determinat și o reluare entuziastă a vechilor tradiții epice populare. În această epocă datează numeroase povestiri din care însă au rămas numai două. Prima, Istoria lui Zarer din secolul IV, dar materia povestirii este mult mai veche, narează un episod din timpul unui război în care comandantul suprem Zarer, fratele regelui, cade în luptă. Moarta lui va fi răzbunată de fiul său. A doua, scrisă către anul 650, Carta vitejiilor lui Ardașir, fiul lui Papac, este un mic roman sau povestire istorică în care datele reale ale biografiei renumitului rege Sasanid se împletesc cu grațioase elemente de fantezie. Ambele narațiuni au fost utilizate mai târziu de Ferdusi, în epopea sa Carta Regilor. După invazia arabilor timp de aproximativ trei secole, limba cuceritorilor a devenit și a rămas limba oficială a administrației, cultului și literaturii, limba intelectualilor, a istoricilor și a oamenilor de știință. La țară însă, poporul a continuat să compună în dialectele sale diferite poeme lirice sau poeme epice cu subiecte eroice, istorice ori legendare. S-au păstrat asemenea texte datând din secolele 7 VII și 8. Renașterea literaturii naționale persane a avut loc în secolele 10-11 în timpul dinastiei persane a samanizilor. Aceștia au creat în capitala lor, Buhara, un puternic centru cultural, științific și literar. S-a început acum să se traducă în limba persană cronici mărturii despre vechii regi iranieni. Din aceste surse, datând din secolul IV, texte care nu ni s-au păstrat, s-a inspirat marele poet Ferdusi 934 -1025 monumentala sa epopee, Carta Regelor sau șah Name de aproximativ 120.000 de versuri este o reconstituire poetică a întregului trecut legendar și istoric al perșilor. Nota 1. Menționăm pentru comparație că Iliada și Odiseea au aproximativ 16.000 și respectiv 12.000 de versuri. Închei nota. Citez. Scris am ritm și rime, stihuri 1120. Șahi de odinioare, zugrăvin dumii pe veci, zugravi tușmanii noștri, pe prieteni zugravi zugrăvi toți șahi prinții duși din lumea celor vii. Slava lor e colp, mormântul îi tăcut, tăcer se cern, din morminte înviare doar prin versul meu etern. Închei citatul. Scenele de război, de o forță și o grandoare incomparabile, alternează cu scene de vânătoare, de petreceri, de dragoste, scene de o vivacitate și de un lirism întrecut. Iar pasajele în care Ferdusie își exprimă, cu o umbră de melancolie, gândurile politice, morale, filosofice, împrumută acestei epoci și un ton de caldă umanitate. Nota 2. -name, opere compusă de Ferdusie cu o vădită intenție anti -arabă, vrea să dovedească existența unei străvechi civilizații persane, a unor glorioase tradiții istorice naționale, drept care în această epopee arabii nu sunt menționați. Închei nota. Genul epic a fost cultivat și de Nezami, circa 1141-1209. Din cele cinci mari poeme epice ale sale, dar în care predomină tematica erotică, primul loc îl ocupă cele șapte chipuri. Povestea nefericită de dragoste a doi tineri, poemele epice ale lui Nezami, evocă romanul cavaleresc european medieval, cel al lui Shretien de Trois. De pildă, având însă o profunzime de gândire, un simț al socialului și o fundamentare psihologică superioare. Nu lipsește din opera lui Nezami nici nota mistică, de exemplu, în amplul poem Comora Tainelor. De o mare popularitate constantă până în zilele noastre s-a bucurat Omar Caiam, 1050-1123, poet, liber cu cetător și unul din cei mai de prestigiu oameni de știință ai Orientului Medieval. Srelucit matematician, astronom, fizician, medic și filozof, autora numeroase opere științifice scrise în limba arabă, contemporanii săi, precum și urmașii, considerau nedemne de numele său ilustru cele peste o mie de catrene rubaiat. Câte i s-au atribuit? Nota 1. Marele număr de catrene apotcrife se explică tocmai prin faptul că autoritățile religioase puseseră opera lui sub index. Până de curând se considera că autentice ar fi cele 252 cuprinse în cel mai vechi manuscris, datând din 1207, aflat în biblioteca Universității din Cambridge, care însă s-a dovedit a fi o mistificare. Închei nota. Rubaiat se scrie R-U-B-B-A-Y-A-T o notă frecventă în poezia sa este cea bahică, umbrită altădată și de o ușoară tristețe. Citez. Da, cinstim Coranul stilului suprem. Cum citimul oare? Rar și atunci când vrem. Dar tu, stih, ce licări pe marginea cupei, te citim zi noapte, vinul când îl bem. Închei citatul. Mai des apare chiar în această poezie bahică un sentiment de grade zamăgire. Citez. Adam Vin, el spală trandafirul spumii, inima mirănită în dragostele lumii, drojdia din cupăm e un lac mai bun, decât bolta albastră, borten în hârca lumii. Închei citatul. este un sceptic, în primul rând, în materie de religie, de un scepticism agravat de spectacolul nedreptății, al vanității, al ambițiilor deșarte. De aici, nota dominant-pesimistă, care cu greu se rezolvă în accentele împăcării și ale unei semine înțelepciuni. Citez. Am venit pe lume, mai bogată ea. Voi pleca din lume pierderea o figrea? Vai, cine-mi va spune pentru ce din pulberi m-am iscat și în pulber mă voi spulbera? Închei citatul. Sau, cu o apăsătoare mel melancolie. Citez. Părăsim lumea, nici că-i pasă lumii, urma ni o șterge de pe globul lumii, nici că-i pasă lumii. Ea a fost, va fi, noi în sânul lumii. Nici că-i pasă lumii. Închei citatul. caduceri de George Dan. Printre marii poeți persani se numără și Saadi, 1213-1292. și rătăcitor, refuzând situația care se crede că i s-ar fi oferit de poet de curte, Saadi pare a fi fost un exponent ideologic al păturilor sociale mișlocii. Capodoperele sale sunt livada cu fructe, bustan, și grădina de flori, golistan. Mai celebră, ultima este o suită de poeme în proză ritmată, întreruptă pe alocuri de versuri poeme în care sunt enunțate aforisme, precepte morale, sfaturi practice de conduită, precum și considerații morale, ceea ce transformă această capodoperă și într-o oglindă a vieții epocii asupra oamenilor și stărilor de lucruri din jurul său. Citez unul huzurește, celălalt grijă poartă, unul e ferice, altui frânt de soartă, unul e în cocioabă, altul în mândră case, unul e în zdrențe, celălalt mătase, unul de blidul, altui bogătan, unul duce lipsul, celălalt e tiran, unul are avere, pungi de galben mi, celălalt n-are pâine pentru atâți copii, închei citatul. Pe lângă numeroasele elemente autobiografice, cu multă sinceritate comunicate, sunt schițate aici, cu o caldă simpatie, figuri de oropsiți. Adeseori, Saadi solicită stăpânirea să-i apere pe negustori, pe meșteșugari și chiar pe sclavi. Citez, sclavul tău prea mult nu-l împila, nici nu i cerni cu bățul inima, până când în spatele ei s snop de verde și droaie de porunci. Închei citatul. Scrisă cu multă simplitate, claritate și naturalețe, ceea ce explică extraordinara sa difuziune în rândurile maselor, grădina de flori, care a fost manual de bază în școl timp de șapte secole, îndrăsnește chiar să-i stigmatizeze pe opresori și chiar să-i amenințe. Citez: Căci furnici unite în furnicare rup și pielea leului cel tare, închec citatul. George Dan. Sadia a cântat de asemenea și natura și dragosta, folosind forma gazelului, dar poetul care a adus această specie lirică la perfecțiune a fost Hafez, 1326-1390. Deși a fost în timp poet de curte, totuși în poezia lui Hafez nu se întâlnește obișnuitul ton prea și laudativ al curtanului. Imaginile sale, metaforele, alegoriile, par a aparține la prima vedere a unei viziuni mistice. În realitate, opera sa abundă în momente de scepticism religios, de erezie și chiar de blasfemii. Hafez nu-i cruță pe preoți, pe predicatori, pe bigoți, ironizând sau satirizând vehement formalismul gol, ipocrizia și minciuna. În poezia sa se percep tonuri care îl amintesc pe Omar Kayam, fără însă a ajunge până la nihilismul și la scepticismul acestuia căci Hafez este un îndrăgostit de viață și de plăcerile ei, și tocmai în acest sens i-a receptat poezia și ghiote, care i-a păstrat poetului persan cea mai înaltă și mai cordială prețuire pentru gazelurile lui de natura acestuia. Citez. Cela ce pe chip îți puse trandafirii și măceșii, va să da și mie robul tihna celor ce saleși. Cel care ți-a dat Bucle parfumată și ochi ageri Va pecrește-ți să-mi reverse Cupa lui de binefaceri Dacă mâinile-i scoale, Inima de soare plină Cel ce în aur scaldă șahii Blând pe cerșetori alină Mândră lumea e o mirasmă Ce ne bate la ferestre Dar acel ce îi cere mâna Inima și-o dă ca Doar la umbra frumuseții Sorb a bucuriei rază O, oh, Hafiz, în gheara soartei Inima îți sângerează Închei citatul. Traducere de George Dan. Temele poeziei lui Hafes sunt dragosta, prietenia, vinul și bucurile vieții în general, dar nimic la el nu este vulgarizat. Hedonismul său vizează înainte de toate plăcerile estetice și morale. Caracteristica acestei poezii este tonul său general optimist. Poezia lui Hafes este concepută pe linia sincerității și a spontaneității, dar nu și pe cea a simplității, a discursului liric direct. Ideile și sentimentele sale sunt exprimate dens cu o conciziune de aforism, într-un stil nu prețios, dar elegant și într-un limbaj somptuos, ornat cu trompi, ca în aceste ultime versuri ale unui cunoscut gazel. Citez. Nimeni ca Hafez n-a ridicat vărul de pe obrazul gândirii, de când ciocul peniței piaptănă pe hârtie pletele vorbirii. Închei citatul. Răspândirea și influența civilizației și culturii persane De-a lungul a două milenii, din timpul primilor regi a Hemenis și până în epoca de aura literaturii sale clasice de limbă arabă, civilizația și cultura persană au însemnat o prezență de prestigiu în conștiința umanității. O prezență activă, eficientă, nu numai în lumea antichității orientale și greco-romane, ci și mai târziu, în Europa medievală și modernă. Nota 1. În timpul lui Marco Polo, persana era limba care servea drept limbă a comerțului, limba a civilizației de-a lungul întregii asii centrale, de la Buhara până la Beijing. În același timp, Iranul a participat la toate valorile proprii civilizației musulmane pe care atât de mult a îmbogățit-o. Pe de altă parte, Persia, la rândul ei, a primit influențele ei cele mai diverse, fără a renunța niciodată la sine. Închei okay, nota Urmele pe care le-a lăsat în istoria universală a culturii și civilizații, rolul său important ca factor intermediar în multe domenii, între Orient și Occident, în sfârșit de influența sa durabilă în diverse câmpuri de activitate culturală, influența extinsă din China până în Britania și Nordul Africii, au fost considerabile. Marile invenții datând din mileniile 5 4, înaintea erei noastre și următoarele. Irigarea terenurilor, extragera minereurilor și metalurgia, rata olarului, construcții cu cărămis, vehiculul cu roate, războiul de țesut, se datorează locuitorilor podișului iranian. Dar și semnele și emblemele care au cunoscut și cunosc încă o mare răspândire sunt de aceeași antică origine iraniană. Apira cu aripile deschise, leul, crucea, semnul zeului Mitra, svastica și crucea malteză, ampele întâlnite despre obiecte de ceramică din Elam, încă din mileniul al IV-lea, înaintea erei noastre. Grecii antici au privit pe persan și cea mai bună mărturie în acest sens este Herodot, cu stimă și admirație. Gândirea greacă a înregistrat idei și sugestii venite din lumea persană. Unii susțin că dualismul latent al lui Platon provine din eternul conflict predicat de Zoroastru dintre divinitate și diavol. Superioritatea Imperiului Persan în modul său de a guverna, de a administra și de a organiza, de a aduce războiul, a fost în general recunoscut de greci și de romani. Alexandru Macedon și întreaga lume elenistică au fost profund impresionați de gradul de civilizație și de rafinament al vieții persilor. Romanii au putut admira construcția drumurilor și sistemul lor de comunicații. Pe lângă acestea, romanii au mai luat de la persani coiful, zalele și multe modele de arme noi, învățând -o totodată de la ei și strategia și tactica cabaleriei grele. Însuși, cultul imperial roman a fost inspirat de modelul oriental iranizat, iar ideea de religie de stat a fost preluată de romani sub forma ei persană. Gozii care au trăit mult timp pe vechiul teritoriu scit din estul și nordul Mării Negre au fost influențați de civilizația iraniană. În timp ce popoarele stepii, hunii de bilde s-au inspirat din motivele zoomorfe ale artei sasanite, o dovadă este faimoasa comoară a lui Atila. În agricultură, în horticultură, în viticultură și zootehnie, acțiunea de agent transmisitor a versiei antice este cunoscută. În epoca a hemenizilor, perșii au dus orezul Mesopotamia, susanul în Egipt, lucerna în Grecie. Nota 1. Originare de pe podișul iranian mai sunt viza de vie, inul, fisticul, nucul, curmalul, rodiul, migdalul, smuchinul, șofranul, busuiogul, cel puțin o varietate, chimionul, morcovul, spanacul. Dintre flori, trandafirul, narcista, asomia. procedeul de a obține esențe de diferite flori, de curmal, salcie, lotus, mirt, lămâi, portocal, de trandafir, liliac, narcise, violete, asomie, a fost inventat și intens practicat în Persia Antică. Închei nota. Iar în Europa Occidentală, diferite plante, zarzavatul, flori și păsări de curte, găina, păugunul, porumbelul alb. Sub arsacis persanii au dus în China vița de vie, lucerna, castravetele, ceapa și altele. De fapt, tocmai în lumea asiatică a fost mai importantă acțiunea culturală a persiei antice. Persia a influențat direct formarea statului indian Gupta, constituirea unei mari comunități maniheene în China, iar în artă, miniaturile care au ilustrat cărțile islamice și frecele din grotele sau din capelele călugărilor maniheiști din China, ori ale celor budiști din India până în extremul Orient. Puternice impulsuri politice și culturale a primit și Bizanțul din lumea persană. Influența Persiei asupra arte bizantine în stilul general sau în anumită motive este evidentă. Cupola sasanidă se întâlnește și în arhitectura Bizanțului, de unde a trecut mai târziu în arhitectura romanică a Occidentului European. Primele influențe iraniene asupra țărilor creștine au început chiar din secolele 5 și 6, în acea epocă a unui foarte activ comerț Mătase, ale cărei drumuri de import din China treceau prin Persia. Motivele decorative ale țăsăturilor de mătase și ale covoarelor confecționate în Persia au trecut în arta decorativă a Bizanțului și a Occidentului European, influențând marile mozaicuri, de exemplu cele din Biserica Sfânta Sofia din Constantinopol sau San Vitale, lăsând de asemenea urmă și în orfevreria sau în arta sticlei și a ceramicii europene. Turcii și mongolii au preluat din textele manihene cel mai vechi sistem al lor de scriere, în timp ce în secolul al VIII, lea în regatul turco uigur, maniheismul a devenit religie de stat. În general, sistemele religioase apărute în Persia Antică au invadat arii imense din întreaga lume veche. Am remarcat marele succes și imensa răspândire în Imperiul Roman a mitraismului, singura religie nouă care a creat un obstacol serios difuzării creștinismului. Zoroastrienii persecutați de magii persani au emigrat în secolul al VIII-lea în India, unde mai există și azi, mai ales la Bombay. Maniheismul s-a răspândit în Turkestan și China. Prin Siria și Egipt a pătruns în și în Nordul Africii, unde l-a avut adept mult timp și pe Augustin Aureliu. Mai târziu, în secolele 10 xi Maniheismul s-a răspândit și în Armenia, în Peninsula balcanică, în sudul Franței, în nordul Italiei și până în insulele britanice. Încă din cele mai vechi timpuri, credințele religioase iraniene au influențat sensibil și iudaismul. Concepția tipic a luptei dintre bine și rău pe care de minter a acceptat-o și budismul sau doctrina apocalipsului, apoi alte idei religioase persoane, ca facerea lumii în șase zile, creația primilor oameni, vor apare atât la vechi evrei cât și în mitologia creștină. Arabii care în secolul al 7 lea când au cucerit Persia, erau posesorii unor tradiții culturale încă foarte rudimentare, au preluat de la și organizarea administrativă, precum și foarte multe din tezaurul lor de cultură, în domeniul picturii, al poeziei, al științei, precum și în artizanatul artistic al sesăturilor sau cel al orfevreriei. În ornamentică, dispoziția de mare efect estetic a literelor și cuvintelor, scrise cu o rafinată caligrafie și integrată în copoziția decorativă a arabescurilor, este în realitate de origine persană. Încă din evul mediu, polița, creație, după cât se pare, a instituțiilor bancare iraniene, va fi introdusă și răspândită în Occident de către negustorii creștini din Siria. Tot în timpul evului mediu s-a difuzat în Europa și fabulele Panciatantrei indiene prin intermediul culegerii alcătuite și traduse în Pahlavi, din ordinul regelui Coșru Anușirvan. Nota 1. Două secole mai târziu, această culegere de fabule atribuite legendarului Pilpei sau Bidpei, transcrise în Pahlavi, au fost traduse în arabă, cu titlul Kalila și Dimna. Versiune după care au fost făcute traduceri în siriacă, ebraică, greacă, persană, turcă și altele. În 1270, italianul Giovanni di Capua a dat o traducere în limba latină, foarte răspândită în Occident, după versiunea ebraică. Închei nota. Iar fantasticul animalier persan asociat cu literatura didactică a perioadei Samanide va fi prezent în numeroase culegeri de legende și fabule cu animale bestiarii de mare popularitate în toate țările Europei. Europei medievale și moderne, civilizația și cultura persană i-a transmis pe lângă cele arătate mai sus și două din strălucitele sale creații din domeniul artei, care au fost și vor rămâne totdeauna deosebit de prețuite de europeni, miniaturile și poezia lirică. S-a remarcat că Mefisto al lui Goethe, poetul cu legerii inspirată de poezia persană în mod deosebit intitulată Divanul Oriental Occidental și totodată un entuziasm admirator al lui Hafez, are unele trăsături care îl apropie de Ahriman sau că în filozofia lui Hegel s-ar regăsi ecouri ale filozofiei iraniene a naturii, sau că urme de aceeași natură se întâlnesc și la Nice, în așa grăita Zaratustra, sau de asemenea că farmecul unor vaci amintiri persane derivând din moda secolului în care Montesquieu și-a scris spiritualele sale scrisori persane au pătruns și în opera mozartiană Flautul Fermecat. Nota 1 Atecour literare persane, numele principesei Turandot, din libretere inspirate de Goții, pentru operele lui Busoni, 1917, și Pucini, 1926, este un cuvânt persan. Turandolit înseamnă fata străinului sau a Turanului, numele personajului Volterian Zadig de asemenea. Sadek este un nume comun și azi în Iran, și așa mai departe. Închei nota. În cultura română, de când stilul zoomorf persan al motivelor ornamentale a influențat prin intermediul stiților arta tracodacică și până în secolul al XIV-lea, când în țările românești începe să se importe ceramică persană, prezența artei iraniene se poate percepe în anumite detalii decorative de pe cupele de aur găsite la Pietroasa sau în scenele mitologice și în motivele vegetale mult stilizate de pe vasele de aur descoperite la Sfântul Nicolaul Mare. Influență persane au apărut în țările românești încă din secolele 14-15. Pe cale indirectă, prin filieră bizantină, a intrat la noi caftanul, cea mai importantă piesă de port de origine persană, în costumul de curte românesc din secolele 14-17. Prin legături directe de comerț cu Orientul au pătruns la noi obiecte de lux importate din zona culturală persană, ceramică și faianță, covoare, cingători de mătase, cașmiruri, țesături, catifea și mătase brodată, tafta, aflas, șaluri de bumbac înflorate. Prin intermediul unor asemenea obiecte s-a manifestat influența persană și asupra artelor decorative românești, iar în broderiile mobileștilor și ale curții lui Vasile Lupu, în decorul pictat al pridvoarelor brâncovenești, în sculptura decorativă a portalurilor și a încadramentelor de ferestre, golești, hurezi, cozia și așa mai departe. În ornamentația în stuc, la fundenii doamnei, mogoșoaia, multa foișorului, podlogi, antim, etc., în arhitectură, o serie de elemente, chioșcuri, cuchnii, băi, boltirea pe trompe, arcul în acoladă, sunt de aceeași proveniență persană. Motive decorative turco-persane, flori, calaleaua, zamila, trandafirul de isfahan, acantul în variante orientale, motivul frecvent al palmetei, vasul cu flori, etc., se întâlnesc în ornamentația parietală, în sesături, broderii, orfebrerie, miniaturi. În afară de motivele în sine, însuși spiritul decorativ de îndepărtată origine persană se recunoaște în meandre, în curbe și contracurbe, în traseele totdeauna ondulate. De remarcat, de asemenea, sunt reflexele acestor elemente și la nivelul producțiilor artizanale, rustice, în gustul pentru decorul floral și peisajul orientalizat, care împodobește exteriorul bisericilor, în interpretarea formelor și motivelor ceramicii de iznic, în ceramica de Horezu. În fine și manuscrisele romanelor orientale din literatura noastră populară, Halima, Simdipa, Archirie și Anandan, Varlaam și Ioasa. Sunt ornate cu miniaturi influențate de ilustrația persană, la fel ca tipăriturile lui Antin Ivirianu cu frontispicii incluzând motive de origine persană.